Телјева и ована брата некоја, угађи се цебе Телјев, подсет некоји, где крка мрже своје и постоји, а они одмаг подставише овађу и подсет своје храм и подише за I prokodziszy Jezus po swoje ży uczęci głos i na koga i fobie i propocie jedendzieca I sie Ciłaku Bos i słaku na choćbud nam A Верши Господско реч учини си мо Сърце моје прожд отц мой И нико не сме сина до готъ отъс И ти осърбъ го здрави си И пусти коцекомъ Господине Азам ходитъ мътъ сливои I na tovajem i ja ću vas odbomitit. Uzmite javan moj na sebe i namučite se u mene. Jer sam jak otak i smiren srce. I naći pokoj, na svoj, ja i moj hlad. Oh, yeah. Samo. Lijepog da ljepšeg ne može biti. Evo smo se da nas sabra u kramu Božije. Tu su otac, tu je silnji bog jedinorodni, tu je duh sveti koji nas je sve sabrao, ovako da da svi sabrani ili kako rečalo sve to evanđelje što je čitam u ovu nedelju drugu po 50-ci svi sabrani ili u lofe mrežama apostolskih mrežama onih ljudi koji od ribara posleše na ljudi apostol onaj koji ljude lobe. Kako onda, brazvi sestre, tako i danas crkva Božija nema ložnijeg posla. Ni apostovi, današnji episkopi i sveštenici nemaju ložnijeg posla. U stvari to je jedinjivniko posao da ljudi teško njima. Ako mreža koju su od Boga dobili i koja je satkana Duhom Sveti, ovakodatna mreža, bude na dan strašnog suda prazna. Ako ona bude prazna, znači da je puna ona druga mreža koju je sveti Antonije vidio ono njegovo vrijeme uz da mrežu takođe mješto izatka koja je počela da z i vidjevši ne mogustim i nemogućnost da se čovjek od nje izbavi i sam je zavapio ili možda bolje ja uhnu pitaвши gospode gospode Pa ko ovo može da izbjegne, ko ovih mreža može da se oslobodi, vidio je sveti Antonij da je sad i svijet poklopim tim mrežama. I čuje odgovor koji je i njemu bio neophodan, a i nama brađu i sest, Nama i neophodniji. Čuje riječi da se smirenih one i ne dotiču. A smiren, broća i sestra, može čovjek da bude samo u crkvi Hristova. Jer duh smirena, vrlinu smireno umlje, vrlinu smirena, može samo duh sveti da, da. Sve što je van crkve, sujetno je, gordo i uhvaćeno je u te mreža. Da jeste tako, to danas može da vidi i prosječan posmatrač, bacujući samo jedan površan i letimičan pogled na svijet. Svijet koji se duboko zapoje u te mreža. I što je najgore, što to ropstvo, I hvatanje tim demonskim mrežama smatra slobodom. I još se osmijeljuje i postaje satanski drzak da tu slobodu nameće i drugim. A najveći stepen drzkosti projavljuje se onda kad tu slobodu pokušava da nametne slobodnoj djeci Božijoj koja se istinom oslobodiše od ovaža, koja se Bogom oslobodiše od djavog, koja se životom i vaskrcenjem gospoda našega oslobodiše od lopstva smrti. To je najveći stepen drskosti. I danas, braćni i sestre, izloženi smo tom nasrtaju duha ovoga svijeta koji želi da i ovo malo ljudi što je ubaćeno apostolskim mrežama proba da izvadi važući da je u pitanju stega protivne ljudskoj prirodi da su te mreže ono što sputava spobodu ljudskoga srce ljudskoga uma ljudske volje i otvaraju širok put Poziraju na, poziraju na njega privlačenje raznim mamcima, raznim slastima, raznim slatkišima, da nas odvoje od smirenog prebivanja u poslušanju, u poslu, u molitvama, u disciplini, u čistoj apostolskoj sveto oči potečkoj vjeri u crkvenom životu da živimo, da živimo liturgijski. Žele da nas odvoje od izvora života, da nas odvoje od svete liturgije, da nas odvoje od svetoga pričašća, da nas odvoje od zavijeta koje smo dali svetom krštenju, da nas raslapemo odagnavši silu duha svetoga koju smo primili u svetom miropomazanju uvalivši nas u neki grijeh, Bogu mrzak i odvratan. I time nas raslabili, a prije svega raslabili osjećanje srca i izrajenje uma i uhvativši našu slobodnu volju. Jer čovjek je neuhvatljiv a ako mu volju ne uhvatiš. Čovjek je do te mjere neuhvatljivo biće da ne mogu da ga ulove ni Bog, ni djavlja a lovi ga samo onaj komu hvati slobodnu volju, koga, da kažemo, prevari. A i Bog se služi, broći i sestre, da kažemo tim blagoslovenim prevaran. I nas je prevario i slobamo i nekada da u toj prevari, u tom ludilu, u toj preleski blagoslovenoj neprestanom, obitavamo i u njoj napreduje u prevesti koju takvom svijet naziva i u ludivu koje je ludo za svijet i dobre braće i sestre. Kad svijet kaže da smo ludi, to je, to je znak da smo krenuli dobrim putem i treba se radovati i to je znak da smo u apostolske mreža. Jer te mreže, bracu i sestre, odvajaju od svijetu, odvajaju od svjetskih navika, od svjetskog rezona, od svjetskog simbolova vjera, od svjetskih dogmata i čuvaju nas nepovrijeđeni. I još nešto, jer svojstvo lova je da onaj koju lovi, Kao i u ovom običnom svijetu, kad lovac ide u lovi, on gađe svoju lovinu, ne da bi je u smrti pustio da tamo istruvi, nego da bi se nasladio njome, da bi se sjedinio sa njom. A kad ubije životinju, kad ubije divljač, zeca, on ga ne ostavlja tamo, nego ga nosi kući porodici, Da mu se dom nasladi i na hrani, da se pričesti njim. Tako i u životinskom svijetu, braći i sestre. Love životinje jedne druge da bi se nasladili. Voli ajmo ga manje ribe, da bi se nasladila njima. I kitovi i lako lovi da bi se nasladili, da bi se pričestili. Tako i ovaj pravosloveni lov, braćo i sestva, koji apostoli Crkva Božja do dana današnje go bavljaju, ima za svrhu i cilj da se neko naslađuje. A ko se tu naslađuje i ko lovi, braćo i sestva? Lovi Bog, duhom svetim, naučivši apostole da bacaju mreže lovi ljudska srca, a čovjek je srce, da bi se nasladio tom lovinom, da bi se nasladio čovjekom, sjediniši se sa njim. I sigurno da od svih lovaca i od svakog lova nema čudesnijeg nego onog kad Bog lovi čovjeka, odivljalo čovjeka, čovjeka koji je zaboravio na Boga, Čovjek je koji je pomislio da može da živi bez Boga, da postoji bez Boga. A nema, braći i sestre, ništa nemoćnije od čovjeka bez Boga. Isto kao što je savlja bez ratnika nemoćna, kao što je automobil, kogod on bio jak i dobro opremljen, goriva, bez života, nemoćan i Magarac je bolji od nekog savremenog automobila, savremene limuzine i od helikoptera koji nema onu elipsu. Bolja, bolje su sanke neke. I zmije bez otrova, braće i sestre, nema snaga. I dan da nije dano ali sve to nije tako tragično i tako nemoćno kao čovjek bez Boga. I Bog koji je stvorio čovjeka i koji ga dobro poznaje, koji ga najbolje poznaje i koji ga najviše voli, on odlično zna da čovjek ne može bez njega da postoji. I taj lov, braćo i sestre, i ta potreba za nasvađivanje nije ništa drugo nego čežnja Božija, da se čovjek vrati njemu i tako vrativši se da bude blažan, da bude radosan, da bude svet, da bude ne samo čovjek nego da bude Bogo čovjek, da se sjedini sa Bogom. To je osnovni impuls ovog lova braća i sestva i tu je njegova snaga. Ta želja Gospodnja da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. I pogledavši život svetih apostola, pogledavši život samo apostola Pavla, mi ne možemo da naprimijetimo da to nije samo želja jednog lovca, jednog čovjeka. Jer ne može čovjek da želi takav lov i da bude, da kažemo, sa takvim apetitima. Da čita u vaseljenu vatiju mreša. To je neka dublja potreba, bratvi i sest, a to je upravo potreba Boga za čovjekom, ali ne sebična, egoistična, samoljubiva potreba, potreba koja proždire, kao što je ljubav strasna, gdje čovješ voli drugoga samo da bi ga progutao, da ga proždire, ne ostavioši ni jednu jedinu kost, guta u svoju egoizam, u svoju sebičnost, To često dešava i tamođe ne bi trebalo u porodicama, kad roditelji sebično progutaju svoju djecu, ne ostavajući nijednu jedinu vlas, kose, svema koje gospod ne sačuva, a vrlo često čuva, dopuštujući razne iskušenje i potrese, bovestima i na njemu drugim poznatim načinima. Da se djecu od proždiranja, od sobstvenih roditelja, Tako isto, braću i sestri, često i sveštenici, ako zaborave ili pogrešnim načinom života, zaborave čiji su oni lovci i za koga love, proždjeru svoju pastu. Tako i u manastirima, ako nastojatelje zaborave, čiji su to pastiri, čiji su to lovci, i oni proždjeru svoju pastu, ugutajući je i naslađujući svoj egoizarno svoju sebičnost i time prave velike probleme i Bogu i ljudima. Tako da bi nam svima i episkopima i sveštenicima i igumanima i roditeljima i učiteljima i predsjednicima i vaspitačima i ljekarima svima nama braći i sestre Od velikog značaja je bilo to da znamo da je u temelju svih tih pokreta blagoslovenih, tog lova blagoslovenog Boga i njegova želja da se sjedini sa človjekom i u tom sjedinjenju da prebiva neraskidiv. A temelj tog sjedinjenja i mogućnost da do njega dođe, jer ponadamo braćo i sese, nemojmo da nam to promaknemo, kao što nam promiču svakodnevno mnoge scene pred očinom. To je jedna posebna scena. To da je moguće sjediniti se sa Bogom, nije to šala braća i sest. Ako je moguće, onda bi trebao za kratko da ostaviš svoj alat i svoj posao, kao što su bi i apostoli ostavili. Da ostaviš i ti svoje mreže, svoje instrumente, svoje olovke, svoje planove, svoje nacrte, svoje ambicije, ostavi to, pa vidi da te Bog možda nije pozvao na nešto uzvišenije. Ako jesteš, evo ti primjer svetih apostola, ostavi to i ajde za gospodom, da i ti uloviš, možda ne, kao apostoli, ali da uloviš svoju dušu, da nju uloviš, da je Bogu prineseš, da je evanđelskim mrežama, evanđelskim zapovjestima. Možda ona nije u njima. Možda ona uvaća na nekim drugim mrežama. To treba svi da povjerimo, braća i seste. Jer mrežu vučene, demonska mreža, bit će izvučena na obave carstva paklenoga. A obava, apostolska obava Carstva nebeskoga izvući će onaj koji su uvaćeni u apostolske mreže, u mreže crkve pravoslavne, Hristove crkve. Dobro da povjerimo, braći i sestre, koje su mreže na nas pale i u kojim mrežama je naše srce. I da znamo da je mogućno za sedinjenje sa Bogom. I da je ta mreža, to je vrlo važno, braći i sestre, možda i ključni, ne možda sigurno, ljučni element ili da kažemo osnovni dogmat osnovna sila tog lova jeste ta da nas Bog hvata svojom vabodaću svojim tijelom koje je sjedinjeno sa božanskom prirodom kako bismo se mi mogli sjediniti sa Bogom, pa to bi bilo ludilo to je nemoguće braći i sestre ako Bog nije postao čovjek Tako da, ta mreža zapravo jeste i taj lov i sve ono što apostoli uradišli, što dan danas rade njihovi zakoniti prejemnici, ne samo po hirotoniji, jer hirotonija jeste neophodan uspog, nego po zakonitom metodu, jer mnogi koji su zakonito hirotonisani iz lovaca se pretvoriše u najamnike i veliku štetu crkvi napraviše nego zakonito i po životu i po odjelovanju. Da, to je njihov cilj, braće i sestre, i na to treba posticati, znate, treba narod da postiče klir. U vati me oče, evo sam se primakao, evo sam došao, u vati me mrežom, sjedini me sa Bogom, evo sam ti došao na svetu viturgiju, evo vidiš, doveo sam ti i ženu i djecu, evo sam i neke prijatelje pozvao, Evo smo došli, neki su rekli da će doći sredeće nedelje, neki su zainteresovani, ali se čekat ćemo. Pa kad dođemo, evo sjedini nas, oče, sjedini nas vladiko sa Bogom, uvati da se to mrežom. A ta mreža, brađe i sestre, jeste tijelo i krv Hristova. Ta mreža treba da prođe kroz naša usta. Ta udica treba da uđe u naša usta treba da prođe kroz naš um. Dobro da ga uhvati, dobro da se zabode u njega. Ta udica treba da se spusti u našu polju i dobro da se zarije u nju. Kao kad ribolovac dobro s kosom zarije svoj mamac u usta riblja. Tako bi sveštenik trebao dobro da zarije tijelo gospodnje i krv gospodnju, dobro da zarije i dobro da zarije i u usta, i u um, i u volju, voljni dio i u samo srce, da srce dobro bude ulovljeno, da bude dobro probodeno harpunom, to je tijelom Božnim, tijelom i krvnim, i da tu stoji da bude neraskidivo vezano sa Bogom. E to je ulovljen čovjek, braćo i seste. Samo taj ulovljen, sve ostalo je i dalje u moru neizvjesnosti, u moru opasnosti. I još nešto, ne lovi nas, samo Bog, braćo i seste, to nikad nemojte da zaboravite. Na nas je opšti lov. Sva naša imena su na listi za odstrijom. Svaki novokršteni koji je pljunao na satan, od tog trenutka upisavši se u knjigu živih, upisuje se i u knjigu za odstrio, u knjigu podnebesu. I to treba svi da znamo, od toga nisu ni djeca pošteđena, ni odrasli, ni monasi, pogotovo ne monasi, i najmanje sveštenici i najmanje vladike. To je najskupljalovi na podnebesu kakva je radost u podnebesu kad jedan monar odpatne, kad jedan sveštenik odpatne, kad počne loša da upravlja, da gubi pasu, kakva je radost, kad jedan episkop uleti u jeres i počne pasu da truje, lažni mučenje, te prava fešta u podnebesu, tako da znamo, braći i sestre, da smo mi između dvije vatre, jedne pragodatne Duhom svetim, sa nebesa, spuštene, sama ta vatre jeste Duh sveti i one druge paklene vatre. I dobro da se zamislimo, i dobro da se zapitamo kuda ću, kako ćemo. A ako smo ulovljeni mrežama apostolskim, a jesu učinili smo na svetoj liturgiji, možda ta odica još nije došla do uma, ali uvatila nas je makar za vilicu, probila je usne, dobro je to, samo ne treba se mnogo trzati treba biti miran da bi neposlušan da bi nas gospod i njegovi prejemnici lako izvukao treba biti poslušan ne treba se trzati u neposlušanju u roptanju, u protivljenju u mnogo ne treba se trzati trzajima strasti ne treba se trzati stomak u ugađanju braća i sestre ne treba se trzati Блуд жер брод цепате мреж. Блуди он цепа мрежа посолски спада из них. Невливец ве злолюбенц. Ад разврат што он ради, он разбија мрежу и косу у котину, можем много никогда изаћи. Туга, безнадежност. И то су велики трзај. Тешко је водити такوغ браћу сестре. Su jake kontrakcije, treba izvući, a još ako je nevješta, onaj ko treba ti izvuče, kako će mu onda. A da ne govorimo o taštini, sujeti i gordosti, gordost već podrazumija da je čovjek ispao iz mraža. Budimo, braći i sestre, smireni duhom. Naučimo se od gospoda našeg Isuse Hriste smirenju i krotosti. To su osnovne osobine, glavna obilježja nosioca duha Božije. Smirenje, poslušnost, trpljenje, krotost, vjera, nada, uzražanje, ljubav. To su osobine bogonosce. A počnimo sa poslušanjem crkvi, počnimo sa osjećanjem silomaštva duha, To je prva stepenica bogaženstva i prvo ono što nas štiti od zamki demoncih, od mreža satanskih. Kako je rekao gospod Antoniju, Antonije, smireni se oni i ne dotiču, ne plaši se, samo se smiri. A smirenje se, braći i sestre, ogledava u našem crkvenom životu. Smiren si u crkvi, poslušan si crkvi, crkva te uči da se ne nadimaš, da se smiravaš. Da budeš tu, da budeš, da kažem, poslušan, disciplinovan, da postiš kad treba da se posti. Nemoj da se trzaš, posti, ovako, to u tebi se džavo trza i to u tebi trzaju one druge mreže, će da će da te izvuku, ovako, hvati se i ti u mreže. Pomozi malo da, da te ulobe, počni sa postom, ispovijedi se, pričesti se i eto početka vječnog života. Eto početka vječnog oblaženstva. Eto i di ulovljen od Boga, to je sjedinjen Bogom, uhvaćen božanskom prirodom, braćo i sestre. Božanskom blagodaću, energijama Božim, uhvaćen čovjek. A koga Božja energija uhvate, braćo i sestre, to je blagodat Božja, koga uhvati, pa ko će tog čovjeka da istrpne iz ruke Božije, i smo li čitali neke od omućenicima nešto, znamo li ište o svetom međuolođu, kako su njega probali da izvukli iz tih mreža, ili bilo koji drugi sveti mučenik ili svetitelj Boži, šta ga sve nije napadao, kakve sve strasti, kakvi svi ljudi, kakvi svi demoni, pa ništa nije moglo da ih istrgne, šta se to desilo, braći i sest? Kako je to sjedinjenje? To je sjedinjenje u kome smo srcem, umom i voljom. Takvog čovjeka ništa ne može da odvoji od Boga. Ni smrt, ni djavom. A to sredinjenje se obavlja samo i dešava samo u crkvi Hristovoj, ne mojmo da se varamo, broći se, samo u crkvi Hristovoj, samo u svetoj liturgiji, u širen smislu ne sati 15 minuta na nogama, zivajući, mlateći, koznačno, umislući. Nego kao, što reče jedan brat sinoć, kao jedan svešnik, kome nijedna pomisla nije padala za zarimne svete liturgije. Stalno je bio u tome. Tako i mi, bratni i seste, da budemo svetoj svete da budemo prisutni umom, srcem, pažnjom, da se, joj to je važan proces, kao što si prisutan, kad ti zub opravljaju pa si sam u tom zubu iščekujući bolu ili oslobođeni od bola kao što si na operaciji sa lokalnom anestezijom vrlo prisuteni pažnje i na liturgiji to je zahvat, braći i sese to je duhovna mistična hirurgija to se um liječi, operiše se na umu na volji, na srcu i sam gospod operiše, ali moramo sređivati jer slobodna volja je ta ključna koja daje Bogu prostor da priđe. Pa slobodna volja se pojavljuje kroz paženje, kroz prisustvo. Ajmo i mi da pomognemo Bogu da nas ohvatimo, da pomognemo našim svetim ocima, našim svetim godika, našim svetim pastirima, našim parosima, sveštenicima. Nije to pop, braćo i sestre, pop, pop. To je tvoj spasitelj, to je tvoj oglovac. Bez njega ne možeš da se spasiš. Poštoj ga, njeguj ga. Ako je zaboravio, pocijeti ga da je, da je on ovac. Ko se pavi nekim drugim poslovjem. Posjeti ga, oče, uvati li ti i mene, oče. Sjedini li ti i mene sa Bogom. Je se me obožio, oče? Je ja postao svetitelj? Je se mi Vidiš ti meni, u meni te plodove, duha svetova? Ako ne vidiš, oče, ajmovim te, postaraj se jer meni nije do gubljenja vremena, meni je do vječnosti blažena. Nemojmo stavih van mreža apostolskih, da ne postanem klijen i vječno naslađivanje u vječnim mukama, vječno prokvetom satanom. Cerkva smo sve sa sabor, potrebne inicijative od strane naroda, da postiče klijer, da, da ga lovi, da ga brati, da ga obožuje. I nekada Gospod je molitvama svetih i oboženih otaca koje da nas hlavimo, koji se obožiše na svetoj gori i koji se obožiše u svetoj Lusiji, u svetoj bugarskoj zemlji, koji se obožiše i u našoj zemlji i koji su se ikad obožili, a uvijek u crkvi apostolskoj, u crkvi Hristovoj, preko svetih tajnji, nekada snage našim pastirima savremenim lovcima na ljude, savremenim apostolima, da da snage i mudrosti i vještine apostolske, da se predaju duhu svetom, u revnosti svetoj, da love dano-noćno ljudske duše, da im to bude jedini izvor nemira, pozitivnog i strepnje, jesu svi spasan, jesu li svi umrežani, i da brinu za one koji su van njih. Jer daćemo odgovoru, ovo to sve što osužiti će da će teško će biti ispitani to znaju te su ukupolagani će biti ispitani za svaku dušu zašto nije ušlo ako nije zbog čega i ko je kriv za to a i vi ćete braći se biti ispitani zašto ste niste odazvali ko ste bili pozvani ko ste čujali zvonađe zvone ko ste ikad u životu vidjeli hranu ko ste čuli za nekog svetitelja Šta je svjeti Vasilije, Petar, Arsenije, Stefan, Simeon, je o tom mrežu? Jeste, braćo i svjetsko, je mreža bačena. Što ste nisi uvatio kad si mogao? Bogotovo mi Srbi, nećemo imati opravdanje. Neka da, gospod svima nam, da ostanemo u ovim mrežama liturgijskim, mrežama crkve, apostoliske crkve pravoslavne, i da u tim mrežama makar i ovim fizičkim i prostornim jer mi smo još uvijek samo u prostorove mreži, braći se uvaćeni okvirima ovog hrama ali pitanje je gdje je naš um u ovom trenutku i naše srce da i um prati tijelo da i on vremenom bude tu prisutan u crkvi gdje i tijelo i um da bude da tu bude i srce e to će biti znak da smo zaista ulovljeni i to ulovljeni za vjekove vjekova i sa svima ulovljenim od početka svijeta pa do njegovog kraja u vremenu. Ulovljeni je izvučeni na obove carstva, nebeskog carstva neprolazno da slavimo cara tog carstva i lovca duša naših који нека нас угоби и од такво угођених у себи и тесно сједињени са собом слушао наше велику и вечну словослову слово своју у комутимо прославляти јединог вечне слове достојно по Отца и Сина и Светог Духа амин боже дај